Загнали мене під струмінь води до рубця змока, а воно все одно зашкалює. Велике місто спало, проскочили його швидко, а далі почалося. Автомобільні затори, застигли без руху колони автобусів, дорожні аварії, водії шукали шпарин, але застрявали ще надовше. Військова бронемашина Спихало у кювет розбиті жигулі, захрускотів метал, машина кілька разів перевернулася і лягла на бік під деревом. Якийсь дядько злодійкувато підкрався до неї і відгвинчував колеса. «Тікають. Уже звідти тікають», – подумала Олеся. «Одних вивозять непритомними, а інші – Тікають. В автобусі було холодно і вільго, допікав кашель Лікарка і медсестри поснули, притулившись до скла Прокидалися лише на крутих поворотах І коли лаявся водій, знову і знову посилаючи Юрка Щоб той тиців підніс автоінспекції своє посвідчення Яке зараз мало важило Олеся вже знала, що є людські жертви, що місто заражене, що будуть вивозити людей, що чутки про аварію просочилися до Києва. Здавалася собі маленькою, як порошина. Знайти б тільки Романа, родину, заховатися у бабусі Марії і переждати біду. Батько з Романом захистять її, Закриють від радіації, на те вони й мужчини. Тому їх природа наділила силою. Вона ще вірила, що від цієї біди можна заховатися у хаті чи в лісі, у погребі, чи просто у когось сильного за спиною. Ще вірила. Коли вона намагалася пригадати галявину на березі річки, пагиль сосен над головою Нетерплячого романа Їй ставало гірко і самотньо. Не треба було розслаблюватися. Не треба. Недоречно це все. У недобру годину І не так, як вона хотіла. Ця ніч не на добро. Ця ніч була з обличчям смерті І смутку. Не для любові вона Ніч втрат і трагедій. Світало але світанок був якийсь виснажений і утомлений, хоч і рання весна, хоч по селах уже зорано городи, підбілено хати, прибрано дворища, повапновано дерева у садах. Свято для очей. Їхати, бо так, кудись далеко-далеко, притулившись до романового плеча, і дивитись на цей світ, відчуваючи, як він зазирає тобі у душу, і узивається тихеньким голосом «Живімо! Бо ми живі!» На трасі двиготіли мотори, тисячі машин прасували сірий асфальт. Олесі здавалося, що і земля прогинається під вагою цього рухомого заліза, підкритими брезентом вантажівками, у яких понуро й насторожено сиділи солдатики, коли в місті проїздила така машина, скільки ж дотипів, жартів, суроміцьких натяків лунало на її адресу. А нині мовчать. Міліціонери, пожежники в касках. Все туди, туди, туди. Юрієве посвідчення вже ні на кого не впливало. Їхні автобуси повільно повзли у загальній колоні. Осауленко без перестанку курив, і Олесю від цигаркового диму дуже нудило, але соромилося сказати йому про це. Там у місті він залишив дружину, яка тиждень тому народила. За добу він не зміг їй навіть подзвонити. Хай курить, якщо йому легше від цього. Я стерплю. Може, усі наші зібралися в городищах і чекають мене? Може вийти на перехресті і пішки до села? Але ж Роман не знає дороги. І тато треба знайти. Знайти, і вони захистять нас усіх. Я ж уже жінка, і тому повинна розшукати свого чоловіка. Баба Марія розповідала, що двічі ходила пішки на лютійський плацдарм шукати діда Івана. Не знайшла, не випитала але він повернувся живий, бо вона його шукала. Ні, поїду до міста з усіма. Поїду, бо прокинуться жінки-медики і подумають, втекла. Мені ж з ними працювати доведеться, якщо залишимося живі, якщо в місті житимуть люди. За Івангородом, де вже Починалися знайомі рідні її місця, бо неподалік за пагорбом вибігала на трасу Стара Городищинська дорога. Колона зупинилася надовго. Водією чинив дверцята, осауленко побіг уперед, щоб розповідати, що там сталося. Олеся вийшла також. Праворуч підступав до траси весняний ліс, у якому трава піднімала на своїх зелених списах пересохли листя. На березах уже зарубцювалися шрами, з яких цідили сік. Відчайдушно лементувало птаство. Чоловіки справляли малу нужду прямо під колеса автомашин, не сподіваючись побачити тут жінок. Олеся знітилася і зайшла до лісу. Шурхотіло торішнє листя під ногами. Пахло пронизливою, гострою прілістю, Духом життя і духом вмирання. Крізь шматок старого рубероїду, що валявся в березовому гайку, прострумив один єдиний листок і просунув квітку ряст. Скільки ж то сили йому треба, щоб таки прорватися до сонця і зацвісти? Зацвісти, хоч і знає, що його затопчуть. Від утома, знесилення, чи хвилинної радості і перечуленості вона падає до лілиць на молоденьку траву й старе листя. Розкидає широко руки і нагадує у своєму брудному лікарняному халаті білий хрест серед лісу. Пальці руку п'ялись у землю, шаснули у кроні берези, горобці, збили у ранішню росу, що упала у лесі на шию. Важко зітхнула і, несподівано для самої себе, пронизливо, страшно зридала. Конвульсивно здригаючись усім тілом, у якому заходилася від болю душа. Хай виплачеться.